Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat. I a continuació doncs, posarem una més de llum en una, en una notícia de la qual en vam parlar doncs, ara fa un parell de tres de, de setmanes, eh, sobretot a través també de la pàgina web on doncs, us comentàvem que la Fundació Ernest Murató una delegació encapçalada pel seu president, l'Enric Frigola, doncs havia anat eh, fins a La Habana per participar als actes del 500 aniversari de la refundació de la capital cubana. A continuació, doncs, tenim el ple de posar-nos en contacte amb el president de la Fundació, Ernest Murató. Bon dia, Enric. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Ara que ja has aterrat aquí i ja t'has pogut situar una miqueta, no, Enric? Eh, a mi em costa situar-me, eh? encara no... Encara no m'he situat del tot, però vaja, sí, sí. Són uns quants quilòmetres els que hi ha d'aquí a Cuba, sí, per tant, sí, costa, sí, eh? Sí. uns quants milers d'aquí a l'Àmetre, sí. Doncs, després d'aquest viatge, volem fer amb, amb tu, com a president de la Fundació, doncs, una valoració de, de com van anar doncs, aquests actes d'aquest 500 aniversari de la refundació de l'Havana i, doncs, quina va ser la participació també de la Fundació Ernest Moretó? Ara, per part de la Fundació...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 et trobes música a l'hora d'esmorzar, de dinar i de sopar, et trobes música al carrer, et trobes música als restaurants, et trobes música per tot arreu. O sigui, a Calavana hi deu haver milers de persones, grans i joves, que intenten viure de la música, perquè, veu a veure, passen després al barret, per entendre'ns. Uh -huh. eh? eh, jo eh, vaig escoltar no sé quantes actuacions durant els dies que vaig els 13 dies que hi vaig ser. No vaig sentir mai cap avenida, mai.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 després de sí, des, l'etapa que va seguir a la mort de Franco, aquí s'intentava recuperar, per exemple, la música tradicional i popular, uh -huh. eh, que s'havia perdut durant molts anys. Ens no? recorda molt aquest moment. Si ho aconseguiran o no, no ho sé. Ara, el que escoltes pels carrers de l'Avant és bàsicament salsa eh, i, sobretot, boleros. Els boleros que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 Doncs eh, amb aquesta valoració i amb aquesta sorpresa no?, que pas en du eh, quan vas estar aquesta, aquesta setmanes que has estat allà a l'Hana, doncs, eh, amb el fet doncs, que malgrat que hi ha aquest festival entorn a la manera donc eh, de moment no és un, un, una de les eh, doncs de les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 és el sac i ben lligat, encara no esperem que ho sigui aviat doncs esperem també nosaltres no. uh, que ens ho pugueu explicar aviat perquè no, doncs, al final no, no. vol dir doncs, que es van fent actes no? i que al final doncs, uh, com sempre diem eh, quan parlem amb vosaltres doncs, uh, des de la fundació sempre busqueu que, que es parli de veneres molt més enllà doncs, de, de quan arriba el primer cap de setmana de, de juliol i durant sí. l'estiu, que és quan hi ha més volum de, de, de, de moviment entorn de la venera aquí a casa nostra i també a la, a, a, al nostre país. Per tant, doncs, eh, seguim amb aquests actes que aneu fent eh, i els aveniments que aneu organitzant al llarg de, de l'any per tal doncs, que es parli de veneres i doncs, que, que, que al final doncs, tothom conegui aquest tret característic doncs, de, de casa nostra que